а з нього, наче яка скеля. Дивиться вона, а на тій скелі, мов, якісь люди вештаються. Підходить ближче, а то голісінькі дівчата. Кожна розпустила волосся, побралися за руки і колом крутяться, гуляють. Коли б хоч однісіньке слово, котра промовила, пісню заспівала, а то мовчать, наче води в рот понебрали. Бабуся вийшла до них на скелю теж, а тоді всі з берега та й у воду. Бабуся хотіла придивитися ближче з гори, а вони знову як перші гуляють по воді. А в другому колі знову малі діти побралися зарученята і танцюють собі. Таке-то малюсіньке, така жива дитина, навіть на ногах не стояла б. Задивилася бабуся на таку чудосію, а тоді помітили її русалки та давай на берег вилазити. «До нас ходи дівчино», – гукали до бабусі. Не пожалкуєш цього, бач, як у нас весело. А якби ти побачили ті хороми, де ми живемо, там розкіш, а ми бежурно собі живемо, і так буде завжди. Ходи з нами, треба лише з цієї скелі у воду скочити, а тоді увесь світ забудеться. До нас, ходи, дівчино, закричали знизу ще й діти в один голос. Русалки почали оточувати бабусю, за руки чіплятися, хотіли її в танцювальне коло захопити. Але бабуся отямилася вчасно. «Давай хреститися та молитву голос читати». Тоді всі русалки повідскакували і знову з берега у воду шобовснули. Бабуся так налякалася, що аж задубіла на тій скелі, та щойно рано її знайшли люди без пам'яті. Як вона про це потім розказала людям, то одна старісінька жінка каже, «Щаслива ти, доню, з тобою бачиться гріхів немає». Бо якби ти грішна була, були б тебе русалки на певну воду затягли та й залу скотали на смерть. А другий раз ти бережися і русалок не підглядай, бо то все нечиста сила. А скажіть нам, будь ласка, звідкиля русалки беруться? Хіба ж ти цього не знаєш? Звісно, зотоплениць, з таких, що самі на себе руки наклали, або таких, що через гріх без покаяння втопилися, а ті малі діти, то все нехрещені. Так вони будуть томитися аж до страшного суду Божого, а тоді вже Бог розпорядиться, що з ними зробити та куди їх послати. Русалки мене не заманили, та я впіймав щось таке, що ви ще не бачили. Остап виняв з кишені малесенького бобрика. Звірятко, випущене з рук, не знало, що з собою робити, куди йому дітися. Видавало себе якийсь голос тривоги і, скулившись, сховалося у траві. ти це взяв? питали козаки. Зайшов я з берега у воду води набрати, та таки руками піймав. Знаєш, Остапе, занеси його знову у воду, хай підросте. Мені здається, сказав Тарас, що у нашому висуні є теж бобри, хоч ми їх досі не помічали. Варто за ними буде роздивитися, таке хутро має більшу ціну, як куниця. Довгенько так балакали про всячину, поки їх сон не зміг, і всі твердо поснули. На другий день треба було перебратися на другий берег потічка та мандрувати далі, бо в тому місці, де ночували, було заглибоко. Відтепер таких потічків зустрічали дуже багато, про воду не важко було. Погода була гарна, то й мандрувати не було тяжко, і пригода ніяка не трапилася. Нарешті, одного дня, пополудні, побачили на обрію вершки черкаських церков. Усі зраділи, що вже добилися до мети, Поїхали просто на місто. Черкасці придивлялися до них. Звідкиля взялися такі прочани в степу? Та між ними були і уходники з Черкас. Зараз рознеслася вістка, що приїхали уходники з тої славної терасівки, що так гарно відбивалася від татарви. Довідалися про це староста і підстароста, той самий, що кілька років тому в них гостював під час татарського набігу. Підстароста хотів скористатись тою нагодою, взяти старостівчану вить за всі роки. Тарас, не відчуваючи нічого, пішов насамперед поклонитися під старості. Сподівався, що від нього довідається, що йому треба було знати. Підстароста привітав його так: "Так ви добрі люди, таки надумалися провести своє вить на замок панові старості. Трохи запізнилися, бо вже багато років минуло, як ви нічого не давали". "Пане підстаросто, ми виті не давали і не дамо". Відповів Тарас, хіба ж ми не роз'яснили вам як слід, що за нами немає такого обов'язку? Ви самі здорові бачили, на що наша витіде, а коли ми маємо заслуги перед цілою Черкащиною, то шкода про це говорити. Я приїхав сюди з моїми людьми, як до своїх, і зараз вам розкажу чому. Це мене нітрохи не цікавить, чому ви приїхали, а мені хочеться лише знати, скільки ви привезли чи якраз стільки, скільки нам належиться. Для пана старости і для вас привезли ми гостинця, а все інше ми тут продамо, бо нам грошей треба. Під староста розсердився Вважай, хлопче, що тут Шеркасе, не якась там Тарасівка, тут ми, пани, і не дозволимо так широко розкладатися з ногами, як там. Пам'ятаєш? Насамперед я не ваш хлопець, а вільний, не підлеглий нікому козак. Я отаман нашого війська Оходницького. Я, правда, тоді на вас нагримав, бо так треба було. Ви самі бачили, яка тоді була для нас скрутна година. За таке нема чого гніватися, бо і ви так само зробили б на моєму місці